Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutattunk be, aki felolvassa megérkező szövegeit, és beavat bennünket azokba a zenékbe is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Ma vendégünk Német Robert, zenész, újságíró szerkesztő, akit azonban, mint első kötetes regényírót is üdvözlök itt a stúdióban, Servus Hello! Köszönöm, Ügy hogy befogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ugye veled zenéről beszélgetni, az egy külön izgalmas dolog, lesz, de most irodalomról és zenéről is fogunk beszélgetni magáról. És az, kezdésként az íráshoz való általános viszonyodról kérdeznélek, ugyanis a mostani regényedet megelőzték már a dalszövegek, az újságcikkek, tehát egy eléggé alkalmazott író, iparos ember lettél az elmúlt években. Mindig is szerettél írni? Hát olyan oly, olyannyira az elmúlt években, hogy, hogy gyakorlatilag én azt hiszem 18 éves koromóta írok újságba. A Magyar narancs kezdtem. És azóta gyakorlatilag folyamatosan valahova, nyilván főleg, vagy hát nem nyilván, aki, aki ismer, azt tudja, aki én nem, annak mondom, hogy főleg kultúráról, vagy igen, kultúra közeli dolgokról, zenéről, irodalomról, e, író De olykor a futball is beleesik a kultúra mezeivel? Hát hiszen a futball elvileg a kultúra része. E, igen, tehát nálam ez így valahogy összekeveredik. A gyerekkoromban a akartam lenni. Ezt az hogy nem készül, szóval, hogy az újságírás az írás. A, a szövegekkel foglalkozás, az, hogy dolgokat leírni, megfogalmazni, értelmezni, mai szóval keretezni, az így valahogy mindig megvolt. Úgyhogy valahogy ilyen tök normális, hogy ez lett belőle. És a szöveg az előbb volt, vagy a zene volt előbb egyébként? Vagy ezek ilyen e... tök, vagy a tojás eset az orvosi hát, rendelőben? Amikor én mondjuk én viszonylag ismert zenész voltam, akkor, akkor nem írtam sok dalt, mert szücs Krisztián írta a dalokat a Heaven uh -huh. Street 7 -be. Néha egy-egy verszakkal vagy zenei motivummal beszálltam, de, de viszont előtte, ilyen 18-20 éves koromban írogattam dalokat, amit szerencsére senki nem hallott. Úgyhogy az, az hogy később írtam magamnak is dalokat, az, az, annak is meg volt a gyökere. De verset például nem írtál külön. De, de? Annak, de annak is meg van a gyökere, hogy, hogy, hogy irodalmi szöveggel foglalkozom, vagy, vagy abban ilyen fába vágtam a fejszemet, mert kamaszkoromban írogattam ugyancsak, hál' Istennek ö, olyan szövegeket, aminek nem maradt semmilyen nyoma, de hogy ez is megvolt. Igen, csak azért nagy különbség vannak között, hogy az ember a saját szakálára ír, vagy megbízásból ír, hogy megfelelő terjedelemre. Én azt látom, hogy ez két nagyon különböző technikát vagy alkatot igényel, és ezek olykor erősítik, olykor meg kioltják egymást. Igen, uh... Azt hiszem, hogy amikor cikket írok, és mondjuk nem valamilyen szárazabb tényközlő szöveget, hanem valamilyen eszeisztikus dolgot, akkor azért az a fajta igény mindig megold bennem, hogy ne egy ilyen száraz szöveg. Uh -huh. Tehát, hogy valami fajta ilyen, irodalmias, vagy valami olyan íz kerüljön bele, ami egy ilyenfajta szerzői attitűdöt jelez. A vízjel talán ezt a kifejezést kerestet. Mintha. Viszont a vízjel talán jó rimel az első zenénkre, ugyanis ma különösen izgalmas, hogy milyen zenéket hozott vendégünk, úgyhogy hallgassuk is meg az első általa hozott dalt, úgyhogy jöjjön német Robert első választása kispál és a borztól az Altók a tenger felé című örök zöld dal szólt, vagy örökkép talán, inkább így mondhatnánk. Vendégünk német Robert zenész és első kötetes író választásába. A szintén zenész jutott az eszembe. ami mit szólsz, hozzá, hogyha most már íróként is konferálnak fel? Tehát nyilván ez az intézményes... Bizarr. Úgy, bizarr? <gül> Igen. De azért hallgatsz a nevedre. Igen. Na, folytassuk is a regényeddel, és elsősorban annak a címével, nem vagyok itt, te viszont szerencsére itt vagy, erős cím, mert egyszerre idézi meg a Bob Dylan filmet, és ami talán fontosabb, hogyha olvassuk a könyvet, hogy a kicsit bölcsészköri tolvajnyelven szólva, az elbeszélt azonosság kérdését feszegeti <gül> magyarul, hogy... És bocsánat, a kedvenc magyar dalszerző nőnek Barkóci noémi a van egy azonos című lemezzel, ezen nagyon jól nevettünk a az ez említett dalszerzővel, hogy... Igen, igen, egy pár évvel ezelőtt jelent meg egy ilyen uh -huh. című album. Takács Márton, a kiváló sportúságíró cikkébe olvastam is, egyébként igen, aki egy remek cikkben elemezte a sport vetülete a könyvnek. Most az illadalomra fogunk fókuszálni. Tehát az elbeszélt azonosság, ami azt jelenti, hogy valaki megteremtheti a saját létét azáltal, hogy elbeszéli az életét. És itt ebből a könyvben mindez egyes harmadik szemében történik meg, amely egy nagyon speciális közvetlenséget teremt. tehát mintha még személyesebb lenne így, mint hogyha egyes első szemébe olvasnánk, vagy írtad volna. Eleve ebbe a modalitásba kezdted el? Vagy ez legyen a nézőpont? A... Voltak ennek a regénynek ilyen, tehát az alapját bizonyos már meglévő szövegek képezték, amik, amik egyes szám első személyben születtek. Viszont én azt gondoltam, hogy sokokból egyes szám harmadik szemében lenne jó ezt a művet megírni, vagy ezt a, ezt a regényt. Részben azért, mert nagyon, nagyon vegyes vegyesennek a nagy, nagyon vegyes gyökerekből tárplálkozik ez a, ez a, ez a regény, tehát uh, nyilván vannak benne megtörtént dolgok, vannak teljesen fiktív dolgok. Ki is kellett keverni, gondolom azt igen, a hangot, hogy ezek mind a kettő működőképes. És, és én azt gondoltam, hogy ehhez egy valami fajta eltartás szükséges. Másrészt meg azt akartam, hogy ez egy át... Tehát azt gondoltam ahhoz, hogy... Egy, hogy, hogy, hogy, hogy megnyissem ezt a történetet, lehessen hozzá csatlakozni, uh -huh. ne, ne zárjon be nagyon valakire, magára ezt a történetet, ahhoz kell az egyes szám a harmadik személy. Igen, mert így, így, így jobb, jobb rálátásunk van rád is, ha lehet ezt mondani, meg nagyon jó teherbírása van például, hogy akár a családtörténeti mm -hmm. dolgokat is ugyanazzal a hangon ugyanazzal a hangon lehet elmondani, hogy mi történt a nagyszülőkkel, détszülőkkel, egy nagyon jellegzetes magyar-közép-európai családtörténet, szerencsével és perkével felváltva, talán ezért szerencséből több van. Tehát ez, ezeknél is azt érezzük, hogy ott vagyunk, de eleve, mintha hallomásból lennénk ott ezekbe a történetekbe is, mert hogy tese egyenek. Be voltál ott, hanem ezek családi legendák is, amik formálódtak. Ezt ugye a főhősnek van egy ilyen távolságtartó tónusa eleve. Igen, egy ilyen száraz ironikus. Igen, száraz ironikus, kicsit a dolgok közepében lévő, azonban mindig egy picit megfigyelő státuszban, vagy pozícióban lévő figuráról van szó. Tehát eleve a figurának van egyfajta távolsága mindentől, és ez egyfajta jellembeli vonása, Plus az elbeszélés egyes szám harmadik személye ad Eleve a történettől egy, egy távolságot szóval itt ilyen érdekes a -e rímel a főhős személyiség és az elbeszélésnek a, a jellege. Ezt alá is húztam egyébként, inkább megfigyelőként szeretett jelen lenni, egyedül maradni, átengedni magán azt, ami történik, nem a dolog részeseként a történések hatása alá kerülni. Igen, tehát erre nagyon jó funkciója is lesz pont így az elbeszélőnek. Az, hogy ilyen füzérszerű, anekdotikus szerkezete lett a könyvnek, az hamar megvolt, vagy igazából ebbe az irányba adta magát az anyag, hogy így építkezzen ilyen kis kövekből. Hát volt egy csomó. Volt, volt egy csomó történetem, volt egy csomó történet, amit láttam, hallottam, ami megtörtént, ami lehetett volna úgyis, amit így, amit, ami, ami bennem született meg. És nem tudom az azt mondom, hogy ösztönösen jött. Aztán még már persze tudatosan, amikor dolgoztam a, a szövegem, hogy ne egy lineális, elbeszélés legyen, plusz. Ezzel a fajta, egy kicsit ilyen asszociatív ugrándozással, azt is meg akartam teremteni, ahogy különböző korszakok, élethelyzetek rímelnek egymásra, hogy ahogy, ahogy egyfajta, egy, tudom én, egy 1945 46 os történetből tudunk asszociálni egy 40-50 évvel később történt, Egyek, Sokszor úgy mondjuk, az emberek szerepelnek ezekből a történetekben. Igen, a igen. körkörösségre még visszatérünk, és ezt nem poénnak szánom, de jöjjön a következő dal, attól az együttestől, amely rögtön a regény elején szerepel, ugyanis ennek az együttesnek a kazettáját fél év alatt tette tönkre hallgatta rongyosra a regény hőse, úgyhogy jöjjön a beatlisttől a paperback writer. Paperback rides right, right, Paperback A Paperback Writer hangzott el mai vendégünk német Robert választásába. az ő első egyébként Paperbackben megjelent kötetéről beszélgetünk a továbbiakba. Az emlékezés megtén egy regény elvének nagyon jó húzás, de ugyanakkor egy csapda is. Arra gondolok, hogy van, amikor már nem az emlékeinkkel dolgozunk, hanem azokból legyártott másolatokkal, biztonsági mentésekkel, tehát már nem azt meséljük el, hogy mi történt, hanem azt, hogyan azt időről időre már elmeséltük. Nem tudom, hogy te találkoztál le például ennek a dilemájával, vagy ez fel lehet oldani úgy, egy történet jó, akkor igazából nem feltétlenül kell, hogy igaz legyen. Hát azt szom, azt szom hogy az utóbiről van szó, hiszen ebben, a, hiszen ebben a regényben ezek így összecsúsznak. <kül> Tehát, hogy éppen ezért is zárkozom el azért attól, amikor olyan irányú kérdések vannak, hogy mi igaz, mi nem, mi történt meg veled, mi nem. Mert hogy azt gondolom, hogy ez, hogy ez azért egy regény, mert egyfajta ilyen varázs. Uh -huh. búra alatt van, és ugye, mint a és hát, mint egy ilyen védő bűbáj oltalmazza, és hogy és, és, és nem akarnám varástalanítani. Úgyhogy szerintem ezt a dilemmát nagyjából így lehet feloldani. À, én sem akarom varázstalanítani, de például az emlékeidre hagyatkoztál, vagy volt, ahol kicsit direkt utánuk mentél ellenőriztél. Tehát például azokat a volt futbolistákat soroltad fel, akiknek kapásból tudnod a nevét, vagy azért még odaírták kettőt, hármat, aki nem biztos, hogy meg volt kapásból. Szerintem szerintem pont a futbolistáknál ezekre emlékeztem. Nyúl Szejbert, Magos, Katona, nem tudom. És mi a, a fontos, a hogy a a Benne ott vezetett le, és azt is megemlíted a könyvedben, az egy Igen, igen, igen, volt ahol, voltak olyan emlékek, ahol utána mentem, és voltak olyan emlékek, ahol nem is törekedtem rá, hogy pontos pontosan, Nagyon elég sok olyan rész van, ahol hagytam, hogy, ahogy, ahogy, ahogy emlékszem, vagy, vagy, vagy volt olyan is, hogy nem emlékeztem, és akkor számos helyen így Tovább vittem valamerre, vagy elgondoltam újra, hogy, hogy hogy lehetne. Ugye ez az elbeszélő, meg ez a beszédmód is hajlamos és alkalmas, és a filozofálásra, és pont emiatt az időnek nagyon nagy jelentősége van, és azt is írod a könyvedbe: az idő nem egyik pontból a más megy a másikba, nem egy számegyenesre egyenesre helyezve megy a múltból a jövőbe, telik, de nem múlik, tekergőzik és kanyarog, néha visszatér önmagába, vagy körbe jár, ez nicsét és Krasznaurkait is megidézi a rövid két mondat, de és ettől lesz valami. Különösen meghitt melankolikussága számomra a könyvednek. Tehát valahogy az otthonosságot, meg az otthontalanságot annyira a saját bőrén érzi az olvasó. Uh, hát most... Ez egy reflexió volt, de... Igen, igen. De most én nem akarnék itt nyilván ilyen filozófia, egyrészt már végig filozófiaorát kezdjem, mert egyrészt nem filozófus, maxim konyha, konyha filozófus, de hogy szerintem én tényleg azt gondolom, hogy az idő nem egy ilyen számegyenesen zajlik, uh -huh. hanem, hanem egy másfajta mozgást uh, ír le, Egyébként a, a, egy a korábbi kérdés, vagy kettő a korábbi kérdés, tehát ez vissza is lehet kanyarodni ezzel, hogy miért nem egy linális elbeszélésről, ö, ö, vagy nem, miért nem lineáris módon beszélél a történetet ö, ez a regény. Pontosan azért, mert hogy én az időt egy kicsit másképp gondolom. Visszakanyarodik vissza magába, reflektál. Turkokat hoz létre. Igen, igen, igen, igen. Szóval hogy így zárványokat. Szóval hogy egyébként valószínűleg a... Ez a fajta ösztönös rá, ráérzéssel, hogy hogy akarom ezt megírni, ez valószínűleg valahol ideköthető És ezért is lesz a tereknek nagyon nagy jelentősége nekem, aki városmániás vagyok, ez külön egy jó szempont volt, hogy mintha a terekbe könnyebb lenne kapaszkodni, mintha látszólag ott több lenne a fogódzó, hogy mik azok a terek, amik felidéznek bennünk különböző emlékrétegeket igen, ez nekem mi mindennapi élmény. más szájából veszek ki a szót, de most Igen. viszont a körkörös időnálunk előre is halad, úgyhogy megkérnélek, hogy olvas fel egy készülő könyvedből, és utána még beszélgetünk a mostani könyvről, és persze a csodálatos zenékről is. Most olvasok? Most olvas, olvasok. Most, most olvas be. Kérem szépen. Nem is tudom, milyen a színe. Kék, elvileg kék. De ez nem kék, ez valami más. Zöldes, türkiz. Egy másik történet, az Óza nagyvarázsló jut eszembe róla. Smaragdváros, oda zarándok el Doroti, hogy hazajusson Kánczaszba. A bárdog ember, hogy szívet kapjon, a madár ijesztő, hogy legyen esze, a gyáva oroszlán pedig bátorságért. Most itt állók reggel van, sőt még az se hajnal, minden üres, csak a víz meg én. Alattam a tengerparti beton, kísér repedezett és forró, a hátam mögött autók parkolnak, a kávézók még nem nyitottak ki, egy csomó asztal áll ülessen. A székeket az oldalukhoz támasztották, hamar szállodák, pálmafák, tengerparti fények, árnyak. Szemben jobbra a távolban két teherhajó horgonyoz a horizonton. Az egyik úgy néz ki, mint az, amelyik nem is olyan rég elakadt a Suezi csatornában, az Evergiven. Elakadás, hát igen, az út vége. Olvastam valahol, hogy Los Angelesben vannak bulvár, Amik egyenesen a csendes óceánba vezetnek. Álmos vagyok, el tudnék aludni. Órákat vezettem, szinte megállás nélkül Budapestről. Szállást sem foglaltunk, nem volt rá idő. Szóltak, hogy induljunk, mert megvannak, mi megbevágottunk a kocsiba és zúztunk egyenesen ide. Egy helyen tartottunk szünetet, valahol útközben már Horvátországban, de ott is csak azért, mert tankolni kellett. Akkor ittam egy kávét, meg ettem egy hotdogot, de azon kívül semmi. Szóval itt állok és nézem a tengert. De inkább csak bambulok. Ez, semmi nincs bennem, teljesen üres vagyok. Pedig annyi minden kavargott még tegnap, hogy mi miért történt, hogy mi van és hogy mi legyen. De most csak a kibaszott végtelen üresség pont passzol is a tengerhez. Vagy épp a tenger passzol -e ez a kilúgozott ásító nagy semmi ez, ami a fejemben van. Vajon miért jöttem el a smarag tengerhez? Mit kérjek magamnak? Eszed, szíved, bátorságot? Vagy hogy mehessek haza Kansas-be? Vagy Mondhatnám, hogy tessék haver, itt vannak veled szemben a távlatok, ide vannak téve. Úgy vannak itt a retinád elé pakolva, mintha az Isten el akarná neked magyarázni, nem is túl szimbolikusan, Sőt, inkább eléggé didaktikusan, hogy most az van barátom, hogy te egy magad szemben a mindennel és a semmivel. Ez itt a dolgok vége és a dolgok eleje. Ilyenek is, ilyeneket is mondana az Isten ebben az elképzelt kis előadásban. Talán még pólósztert is idézné, hogy a végső dolgok országa. Aztán felcsapná a naplót, ami természetesen középen nyílna ki. Édes fiam Tamás, hát már megint nálad nem a legjobb dolog a névsor közepén lenni, kiskomám. Most van az, hogy ki kellene találnod, hogy mi legyen, hogy merre tovább. Elmentél a fal falig, jó nem, a tengerpartig, a vízpereméig, a szürke és a türkisz találkozásáig, És most meg kellene válaszolnod magadnak pár kérdést. Ezt üzeni most az Isten, és nem is bízza véletlenre. Pálcával mutatta táblán az egyenletre, hogy a hülye diák megértse, milyen feladatot kell most megoldania. Helga egy padon alszik a kocsi mellett. Egész jól bírtuk az utat, nem veszekedtünk, nem baszogattuk egymást. Pedig máskor egy órát sem bírunk ki, anélkül, hogy valamelyikünk oda ne lépjen a másiknak. Pedig nem az van, hogy utáljuk egymást, egyszerűen csak nem bír már el, egyszerűen csak nem bír el már annyit a, nem is tudom mi, talán a köztünk feszülő tér, hogy abban egyszerre és hosszan mind a ketten benne legyünk. Nem bír már minket együtt a tér. Nincs már közünk egymáshoz. Kidobja, kiveti valamelyik helyez az esemény horizont mögé. Nem lehetünk közös halmazban. Á B, üres halmaz, kibaszott üres. Vákum. Á B, Helga meg én. Az idő még oké, okay, az bólint és beleegyezik, hogy egyszerre létezünk benne, ott még azért nem tartunk, mint Harry Potter és Voldemort, hogy nem élhet az egyik, míg él a másik, de azért mégis meglepő, hogy eljutottunk idáig. Mármint, hogy képesek voltunk eljönni a tengerig komolyabb összetűzés nélkül. Ideiglenes fegyverszünetez, egyezmény szalt kettő megállapodás, a szemöldökön mondjuk nem olyan durva, mint Leonid Illich Brezsnyévé, bár a fodrász mindig felajánlja, hogy megigazítja, én meg mindig örömmel elfogadom. az Európa Kiadó Ez a Város című száma hangzott a mai vendégünk, német Robert első kötetes író, újságíró és zenész választásába. A zenéről majd a vége felé fogunk beszélgetni, most azonban arról a műről faggatnának, amelyből az előbb hallottunk egy részletet. Erről hmm. mi az, ami elárulható? Hát, hogy még valójában nem is nagyon van. aha Van egy... Hát gondoltam, hogy nem maradjuk már egy kötetes regényíró, úgyhogy írok még egyet. Van is egy... Ötlettem amiről még bővebben nem szeretnék nagyon beszélni, mert hogy csak egy ilyen alapötlet. Egy monológ egy... hallottunk most itt. Igen, igen. Egy újságban, vagy hát online sajtóban olvasott hír ihletett meg, de hát ez majd ki fog derülni, remélem nagyjából egy év múlva, hogy mi is ez, de lassan, lassan ráfordulok a, a munkára. Most még így ez is nagyon személyesnek is tűnik, meg közben azért nagyon sok minden mást Igen. is be akar fogni az az antenna, én Igen. azt vettem ki. És a zöld, szerinted, a, a türkiz a zöld vagy kék? Nálad van egy zöldre való utalás? Hát ilyen, ezek a zöld és kék küllis színek, ezeket nagyon szeretem. A szexepil együttest idézem, ugye igazi zöld és igazi kék. Akár azt a dalt is kérhettem volna egyébként. Um, Mm. És itt nem az autók mennek a tenger felé, hanem a bulvárok mennek a tenger felé. Igen, felől, de egyébként az autók is mennek a tenger felé. Igen, igen, igen ha összeházasodunk, de itt, itt már minden összekeveredik mindennel. Uh, Hát nem tudom, a türkiz, az ott van valahol a kék, meg az ölt körül. Jó, Jó, csak ez most ott eszembe, ez nem egy... Meg nem a ez, is. Valóban, az is ott van. Még egy kicsit, a nem vagyok, ittről beszéljünk, ugye ez egyfajta kulcsregény is, és gyanítom, hogy sokan keresték magukat a könyvbe, és voltak aki talán azon sértődött meg, hogy benne van, de azon talán még van, aki nincs benne. Nem tudom, hogy hányan ilyen olvasattal, vagy olvasóval találkoztál. Hát találkoztam, találkoztam, de mondom, ez is a... Ez is a varástalanítás, a varástalanítás ellenes. Intézkedés csomag keretében ezek elől úgy mindig próbál elhajolni. Elhaj ez, ez egy szöveg, ez egy Jó, ja, akkor most még egy balegyenest megpróbálok bevenni, vagy egy balhorgot abban a kapcsolatban, szíves. hogy túl azon, hogy egy önéletrajzi regény, meg egy családregény a gyökereink keresztül egy nemzedéknek, vagy talán több nemzedéknek is, és a szabadságvágynak is a krónikája, és annak a keresésnek a, a sztoria, hogy ezt, ezzel mit lehet kezdeni, vagy mit nem. Hogy írás közben voltak olyan pillanatok, vagy olyan folyamatok, amelyeket most mást fénytörés, és látsz, vagy ami a regényedben szerepel, és eléggé pessimista, vagy csak realista történetfilozófia, soha nem, semmi nem látszik előre, és minden úgy történik, ahogyan végül is meg kell történnie. Vagy lehetette volna másképp? Hát, hát. Amiért hagytuk, hogy így legyen, az nem tőled fogom megkérdezni. <gül> Igen. Igen, nem értem, hogy ideig nem jutunk el. Hát azt megkaptam ebben az elmúlt pár hétben, amióta, vagy mit én bő hónapban, amióta a könyv kapható, vagy olvasható, hogy ez egy ilyen generációs regény, ami kezdetben próbáltam egy elhajolni, de igazából nem, nem akarnék valójában elhajolni, mert mégiscsak, mégiscsak az, tehát itt elég konkrétan említ helyzeteket, akár, van egy ilyen dokumentarista réteges Igen. az egésznek, elég pofátlan lennék, ha hogy nem ez nem, ennek nincs egy ilyen generációs olvasata, nyilván van. De az meglepett, hogy ennyire sokan hegyezik ki erre például? Vagy hogy én sarokba szorítva mivel, találod magad? Mivel nem, egyáltalán érzem magam sarokba szorítva, mert nyilván, ha az ember kirakja a szövegét a placra, akkor ezt akkor vállalja a felemelt fejjel. De hogy... E, e, ne, nem lepött. annyira nem lepődte, uh -huh. tehát tisztával voltam azzal, hogy, hogy, hogy, hogy van egy ilyen dokumentarista réteg az egésznek, és hogy ez elő fog kerülni, meg nyilván nem véletlenül kerültek be azok a részek a, a regénybe, amik belekerültek, és itt kicsit lennék egy nagy kanyart vissza az elejre, és egyébként ezért, ezért is egyes szám harmadik uh -huh. személyű az elbeszélés, amit már ugye mondtam, és itt megint be tudnám ide kötni, hogy azt szeretném, hogy akik hogy akik, szóval nyitva szeretném hagyni ezt az ajtót, hogy ezen önbe lehessen jönni azoknak, akik érzik, hogy valamilyen közük van ez a ez történethez. És, és majd az újabb nemzedékeknek, amelyeknek ez például egy jó, jó, jó belépő lehet. Ez az, mondjuk el a hallgatóknak, hogyha valami távol állettől a regénytől, akkor az a megmondani a tutit, akár visszavetítve, hogy az elbeszél már akkor lett, hát, stb. Tehát semmilyen értelmezés, meg ilyen, ilyen didaxis nincs benne. Tényleg le vannak írva jelenetek, le van írva az életérzés, az akkori életnek az érzése, és az a nosztalgikus hamiság is mentes a szövegtől, ami mindig egy ilyen veszélyes filter tud lenni, azt hiszem tehát, hogy a csalamádé a legjobb a hamburgerben, meg ezek a dolgok így nincsenek benne, de se az, hogy a legrosszabb, csak az, hogy ott van a adott esetben a csalamádé de Én ezt nem akartam, én ezt nem akartam nagyon okos, okos lenni. Mondtát, nem. Nem is tudok. Nem, nem akartam megfejtőzni, mm -hmm. meg, meg, meg nem akartam olyan értelemben sem nosztalgiázni, hogy az jó volt, most meg nem jó. Nyilván érzelmileg kötődöm a az meg a gyerekkoromhoz az lenne a baj, ha nem kötődnék. De hogy, tehát ilyen osztalgikus nyállal sem akartam így bevonni az egészet, és nagy megfejtést sem akartam kínálni, ezért néhol nagyon ügyeltem, és ezen a ponton szeretném a szerkesztőt, a könyv szerkesztőjét Szarka Károlyt említeni. Az ő munkája is hozzásegítette azt, hogy, hogy, hogy adott pontokon fölösleges jelzők, fölösleges nem tudom, tirádák kikerüljenek a szövegből, és elég sokat dolgoztunk ezen. Én fontosnak tartottam, hogy, hogy legyen egyfajta én vállalt szikársága a illetve hogy a megfelelő pontokon legyen mondjuk annyi, annyi szövegjáték, annyi szöktetése a szövegnek, hogy ilyen az azért, ami pont a korszakhoz is, meg ahhoz a nézőponthoz, mert azért az az eszterházi sztikuság néhány ponton szerintem tudatosan benne van a könyvben, de ezt most nem kritikának mondom, hanem ilyen leíró jelleggel. Mégis az a generáció vagyok, aki. Igen, de itt van alany is, meg állítmány, meg nép is, meg nemzet, nálunk viszont van a beszélgetés mellett zene is, úgyhogy jön az utolsó előtti szám a mai műsorba. Thank you. Give yourself to me Pick it. Az Echo and the bunny hallottuk a The Killing Moon című dalt, a belső a mai adásában vendégünk német Robert választásában. Mikrofonnál Szegő János hallják továbbra is. Még egy-két mondatot beszéljünk a könyvedről, és utána rátérünk a zenékre. A regényed, az első könyved egy erős munka is, és mintha az élet valósága körbeérte volna a regényt is. Ezzel a fajta kicsit tárgyiasított személyességgel számoltál, és azzal, hogy ennyire a saját életed traumái, tragédiái is benne. Kerül, belekerülnek ebbe a szövetbe? És itt most inkább, leginkább a végénre gondolok az elbeszélés hát. a halálára, és az arra, hogy ott például mi, mi az, amit megoszt az elbeszélő a olvasókkal. Hát nem tudom, nem volt ez így. Akkor így mindig beszélnek elő, ugye, hogy a szöveg írja magát, ugye, meg hogy akkor, az, akkor történik meg az írás aktus, amikor így az egész alkotói folyamat nála életre kell. Ezt lehet ilyen nagyon elvont, kicsit ilyen tankönyvízű, vagy ilyen elméleti kérdések is gondolni, de hát nekem most így kérdőlt, hogy ez, ez, ez maga a valóság. Tehát valamikor az ember így belekerül egy szövegbe, és akkor ezt tényleg viszi. Uh -huh. És akkor úgy tényleg össze tud keveredni a, a szöveg meg a valóság. És az egy ilyen nagyon fura tudatállapot. Egyébként nagyon jó az élet nem jó, de, de maga maga a szövegen dolgozni jó, és az meg egy nagyon különös állapota, hogy ez a két dolog így összekeveredik. Ugye a végén van egy megrázóan szép jelenet, amikor az elbeszélő, most így beszélek erről a főhősünkről, mégiscsak találkozik az idesapja szövegeivel, amikkel, amik más megvilegítésbe helyezik. Te azon meggondolkodtál, hogy majd a te gyerekeidnek milyen lesz olvasni ezt a könyvet? Hát, ha megengeded ezt a de. személyes kérdést. Megengedem természetesen. Hát biztos lesznek majd kérdéseik. De szerintem mindenkinek vannak kérdései a, a szüleihez, és szerintem az tök fontos, hogy legyen, ez megint kicsit ilyen iskolás, amit most mondok, de komolyan gondolom. Tehát tök fontos, hogy legyen generációk közti ilyen diskurzus, uh -huh. mert mert szerintem minden ember, minden család, minden gyerek súlyos pakkokat visz a hátán. Nem nagyon gondolom, hogy van olyan, aki ne vinne ilyen-olyan pakokat és uh, szerintem mindig vannak kérdések, és uh, ezt, ezt érdemes időben föltenni, és, uh, és, hogyha, és hogyha az élet úgy az akkor erre válaszok is jöhetnek. Echo and the, bunny man, the Killing Moon. Ezt a dalt miért hoztad? Hát... Uh... Egyébként ezt azért hoztam, mert ugye itt kérdezted az elején, kérdezted az elején hogy mióta írok, mik a szövegekhez való viszonyom. Erről a zenekarról írtam életem első olyan cikkét, ami nyomtatásból megjelent, a Magyar Narancsba, 1990-ben. Plusz, nagyon szeretem, plusz a harmadik ilyen vicces kötődés ide, ahol most vagyunk, mm -hmm. hogy, a, hogy a rádiózenei szerkesztője Göcsei Zsuzsa Uh, még az 80 évekbeli rádiós, magyar rádiós műsorából vettem föl azt talán ezt, amin ez a dal van szó, szóval, itt minden... Megint az idő körkörösségével <gül> És találkozom. akkor így demonstráltuk, hogy miért körbejár az idő. És... Igen, mi pedig még a zenéket járjuk majd körbe az utolsó beszélgető blogba, de előtte jön a mai utolsó zene, The Cure a Forest. The Cure Forest című dal szólt mai vendégünk német Robert zenész és író választásába, és akkor most az utolsó beszélgetés egységéhez érve, egy-egy mondatba kérlek, indokod zenei választásaidat. Miért írt például az előbb a The Cure? Hát ez a, ez a dal, ez konkrétan szerepel a regényben. Ez nem mondtuk, hogy ez a szervesen kapcsolódnak. Igen, igen, tehát itt ennek a szövege is benne van vagy része. Hát nagyon szeretem a Cure együttest, azt, hogy röviden basszusgitáros lettem, az többek között nekik köszönhető, nem tudom, nagyszerű. Ja, nekik akkor... voltam, koncertjeiken 89 vagy 90-ben a, a, a kis stadionban, ez egy nagyon emlékezetes koncert Ennél volt. És csak a Rolling Stones volt emlékezetes Prágában? Igen. Igen, igen. Hát de Ege. akkor, akkor Ja nem, semmi, csak a... az atmoszférát akartam mm. még kiemelni, amit a zenekar képes teremteni. És erre az atmoszférára például írás közben volt külön igényed? Tehát ezeket a dalokat nem csak egy kívülről, de még belülről is tudod, de például írás közben külön is hallgattad őket, nem. vagy nem akartad a kelletére közelebb húzni őket? Nem, szóltak úgy a fejemben, amikor mm -hmm. meg kellett szólaniuk. Azt gondolom az Európa kiadó is egy ilyen nagyon mély rétege a zenei szocializációdnak, ha abszolút, mondhatom. Abszolút. Az Európa kiadó is felbukkan a regényben. Tök fontos zenekar volt kamaszkoromban, meg aztán később is szerintem ennek a korosztálynak, vagy a nálam idősebbeknek, meg a nálam fiatalabbaknak is egy ilyen fontos pont és a Beatles-től viszont egy nem annyira sláger vagy ismert számot hoztál, vagy nincs az első 10-15... Hát ott a paperback, paperback ja. az, az a poén akart volna lenni, de hát is a Beatles-től választatok kb. bármit, mert minden korszakukból, vagy minden korszakuk zseniális, szerintem. Eleve nagyon anglomán vagy, meg Liverpool-mániás, és ezt igen. talán nem mondtuk el eddig, úgyhogy több szempontból is aztán passzol igen. neked a Beatles. Igen, igen, igen, meg, meg na mindegy, szóval nekem az nagyon fontos volt kisgyerekkorom óta, és ez így megmaradt, és pont, több dolog, több okból is ilyen nagyon fontos referencia referenciapontnak gondolom a Beatles-t. Ezért és mennyire követed a zenéket úgy, hogy a mai újabb zenéket is ugyanazzal az olyan vezettel fogyasztod, vagy kíváncsisággal, és függ fülel. Hát, füllel? Hát észlelem már magamon a, az erős középkorosodás hatásait olyan értelemben is, hogy, hogy bár szerintem a korosztályomnál sokkal több, a korosztályom átlagánál sokkal több zenét hallgatok, és jóval több új zenét is, de hogy magamhoz képest érzek egy ilyen bezárulást, amit ilyen Hát én kellő derűvel fogadok, meg nem, nem, nem, nem próbálok ellene erőszakkal tenni, de azért még mindig figyelem, hogy mi történik. A száraz irónia itt is jellemző rá. Arra is kíváncseszek, hogy az új még készülő, nagyban készülő regényednek milyen zenei világa lesz, de annyit hogy például másfajta zenei dimenziók lesznek, akár konkrétan, akár csak így áttételesen, mint a igen. első igen. Valószínűleg igen, igen. És akkor nem sokára már a következő könyvedről is beszélgethetünk. Addig viszont el kell köszönnünk, és az idő körkörös, Mi viszont megyünk tovább. Elérkeztünk mai adásunk végéhez. Vendégünknek, német Robert Zenésznek, első kötetes írónak köszönöm szépen, hogy itt volt. Fölolvasott a következő még megjelenését álló könyvéből, mennek a címe is még titok, ha jól sejtem. Viszont teljes elhozta, megmutatta azokat a zenéket, amik a könyv szempontjából is fontosak, és az ő életének is fontos részei voltak. A jövő héten Martonéva várja Önöket, Piros Vera íróval, aki Jelentette meg első kötetét, egy verses regényt a házassági válságról. Én most addig is bucsúzom, megköszönöm figyelmüket, a hangmérnök csorbalászó nevében is további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.